Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin wa s-salatu wa s-salamu ala rasooli na muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa mentabi'ahum bi ihsani la yomid din Allahun jalla jalali wa falanderojim dhe vatëm për iti ndihim dhe në fali kërkojim nesallavdad dhe bëkimet Allahot Shofri me muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mi familinatim bishoketati dhe jdada qendieke në rukë natyre dhirindin dhe funtëk sajbota nderuajve të rastë po takohemi në këtë takim të radhës në këtë ditë të bekuar ditë xumaja dhe në takimet e kaluara jemi munduar që të shtjellojmë një shembull interesant që ka sjellë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmes të cilit shembull na është treguar se kush është besimtari si është muslimani Dhe neve na duhet kjo shumë për me ditë, përshka këse njeriu duhet me njoft vetë në ti fillemeshtë. Kora nje vetën, kore nje përgjëcij detyret e ti, pasta nje gjdo gjemëllatë. Njeriu cilë nuk e nje vetë në ti, nuk mirët me vetë në ti, nuk ponan për të mirët në vetës ti, pa dushim se pasta e për ti dhe tjetë edhe edhe ma i mangët. Për këtë arsua, një një një një një një një një një një një Përta një vetën të në kushimi i ne dhe si duhet me qeni një musliman, si kur që përmen. ka përmend. Përgëmberi s.a.s. ka dhënë sëqarime të shumë të atë ndryshme, që ne të kuptojmë nga antë ndryshme kushimi i ne si musliman. Dhe shemblët që po e trajtojmë është aje që tha përgëmberi s.a.s. së besimtari i nxanë një druri që nuk i binë gjethetë. E pastaj kur askush nuk u përgjig nga shokët e tij, pejgamberi më tha: "Hi en nakhlah." Ajo është druri i hurmës. Be pejgamberi sallallahu alejhi vesallam e solli shembull në besimtarësi, ku për shembulli druri i hurmës. Dhe kemi thënë se ky shembull nuk është sill rastësisht. Nuk është një shembull vetëm për të thënë. Mirpo për mbledh në vetën e tij me vërtetë dobi të shumëta që ne për po më ndojmë me i shëjaru që dy gjuma me radhë dhe sot prapë dhe të vazhdojmë me këtë shembul që ta njojmë vetën ton nga shumë anë që i ka shëjaru dhe i ka svegu edhe Allahu Gjallewala dhe Pegamberi sallallahu alai sallam nga krahasime që mund të i bëjmë krahas atyre që i kemi kalu në dy gjumate kaluara nga krahasime që mund të i bëjmë mes këti drurit i bekum dhe besimtarit është se hurmeja dhe zbashku me te palmeja duri hurmes nuk mbinë gjithë do kund i duhet ambient i posaqem i duhet toke veçant klim e veçant pra nda edhe nuk bëjt gjithë kën hurmeja e, në mërë artificiali mund të mbinët po nuk, nuk japë produktet e duhra e ka vendin specifik kërkon klim, kërkon ambient kërkon rëthonat posaqme çaj ia çaj e tëa fryte. Edhe besimtarësh kështu. Besimtarit i duhet një klime e përshtatshme, ambient i përshtatshëm, çaj tjet musliman i mirë. Ë lidhet me çfarë paigamberi sallallahu alaihi wasallam El mer'u ala dini khalilihi. Fa lianzur ahadukum man yukhallil. Sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam besimtari njeriu do të them njeriu është në fen e shokut të tij andaj let shikon çdo kush për juve kë ka shok do thot besimtari i duhet shoqënia e mirë besimtari i duhet rrethi i mirë që ai të ketë mundësi pastaj ta kultivojë besimin në zemrën e tij në rrethat të arsyeshëm kur ai kërkon shoqëri do nuk ka ngasosh në vende të larta tuaja kjo diçka tjetër është rëthane i është zakonëshme, duhet të mbjetan dhe që nështë i ka mundësit. Mirë, për në rëthane nërmale, zakonëshme, që shumitë e njerëzve jetojnë kështu në rëthane të nërmale, atëherë besimtari duhet me më, më kujdes me këpërrinë. Kë e ki shokë, nëse shokën që e ki, shosninë që rrinë me ta, janë njerëzë që ta kujtojnë namazin, ta kujtojnë Allah në gjëllë e wala, te harënë me përmendë, ës bus të vlatan ka levisin të dhënë subhanallah alhamdulillah, edhe ti kime levis bus nëse për shambull a i shokojt, mikojt, kujdeset për mës më ranë haram mës më shikunë haram edhe ti me bo më u habit habia është e përkashme ki më u këndel me shambullin që e ki para veti, edhe i kundur ta të ndërën zë njeri me kome një shëshni që nuk gëdin nga fjalet pas me shara me fyë nuk din nga punet poskja që me bo. Allah i me konë, besimtari maj fortë. Fështire ka me qëndru, ka mu dopsu, ka mu ligë. Për këtë arsy e dhe, Allahu Gjellë Gjellë Lune ka bërë ne u muslimanme vlazër me zveti. Në ka lidhë që të gjitha pëngjesat e shoçnimit me i largu. Dhe me qenë bashk njëri me të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Prandaj për besimtarin është më rëndësish ambienti, shoqënia. Dhe ambienti më i rëndësishëm për ta është familja e tij. Që në familjet e tij të, të kujdessh. Që në familjet e tij të përmendë Allahu të falet namazi, aj grojë ai të fëmijët e tij, dhe këtu më le lejnë Allah çdo kush e ruan njëri, njëri tjetrin. Për këtë arsye thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë muru e ulajtë e kumbi s-sala vë hum e bna u s-sebër urdhrani, rekomandani fmijtë e juaj që ta fali namazin kër i kanë 7 vjetë e nëse duhet me i thonë fmijtë kër i ka 7 vjetë që u edhe fali që farë nëmë kuptojnë pe i kësoj se kër i ka 3 vjetë do të nëmë su fatihan se badjava e thurë që u fali kër e zinë mu fali kër i ka 7 vjetë që, që nga moshe hershme Më përgatit edhe fëmiun që të jetë pjesë e këtij ambienti, e kësaj klime të besimit, dëshmërisë që ne së bashku mbrana kështjellën e shtëpisë tonë, e ruajm fen Allah xhelaluhu. Andaj edhe nëse në rrug njëri mund me gabu, të më gaboj, ose kur del jashtë shtëpisë mund të mohobit, kthehet te kështjella, kthehet tek vendi i strehimit, tek shtëpia ti dhe atë përmirësohet. Është ka ambient në përshtatshëm. Andaj të ndërrovez Nëse një njëri smurat, smut njëri, ku e qojmë na? Një njëri të smut, a i qojmë me lutë me tëpë? Jo, la se shte, pa përstashëm për tëpë? Një njëri të smut, a i qojmë për shamull, a i smutë me zirë në komë, a i qojmë në punë? Jo, ku e qojmë? Në spital, pëse në spital, nga si duhet ambient të përstashëmë ati, për me te kalu probleminë. Për ndaj ti jetan edhe jetë Më menin kërë s'mosh e kini venë Kërë shkanë më u, më ushtë në vosh Andaj Për këtë arsuje shtëpia e besimtarit është Vën sërëhimi ti A tje kuaj këthejt e runë besimin E runë imanin, dhe vësëmërin Gjemia Për këtë arsuje ka thonë pejgamberi Sallallahu sallam Seba ato një dhilluhum u Allah Fi dhillihi jo me la dhilla illa dhillu Ditë në gjykimit 7 persona Allah ka me i fut në njën e ti a ditë kur s'ka hi e tjetër vapë, të lashe dënime futë Allah në njën e ti strehan në nëmbrojt në ti njerët saktum, kush janë këta jenë disa kategori njën nga këto kategori është u raj gjullon kalbuhu mualleku mbil mesajit njeri u që zemën e ka pas leth me gjami a i ka dole me punu po ka dole me trupë Ai ka dal me me me mo angazho, po ka dal me trup. Zemra ku ka met zemra ka pas xhamia. Andaj ka dal ma saboj me punu, drek ka n xhami, prap duhet me ardh. I vyn ambient, i vin mumush. I duhet, i duhet rreth i klimeja e përshtatshme për me ruajt besimin. Dal mas dreke, punon angazho fito, i kindi ja, kthehet prap. Për Allah del nga si duhet ambienti. Prandaj edhe për përshka këtë këti ambienti dhe rëndësi se kësaj që përflasëm 27 fish namazi me gjemata shë ma i vleshëm se vetë më falat pëse dhe të falesh edhe krymë bligimin mirë për po, tjetër është gjemati tjetër është namazi, tjetër është pretimi gjithëta në tjera kërë vjenë gjemat pëse muslimant i duhet rath ane nuk mund është gjithë kun me rutimanin sikur se hurmeja që nuk mjëllë gjithë kun edhe ti me shku në vene ku s'ka përmeni e dzutë të të të të të të me shku në vene ku s'ta kujton ku shë Allah në gjëllë e gjërali hu nuk mund është me erutimanin për këtë arsujë ka propagandës në këtë shambull ti si musliman dushme u gjinë në vene për shtatëshme pra ndaj kanë thonë djetarët që besimtari duhet me qenë si kur sa ta shpes dhe shtektar a ke po shpes dhe shtektar ata nuk kanë vene saktum atyre ju duhet klima ku ar në zetë shkojnë, si të botë ftaftë, lërgon për ftaftë edhe besimtari më meni ku e gjenë në shoshni, në vend caktum, në lokal caktum në ambjend caktum, ku e gjenë në grëhtësin e besimit, rrën është rahat si të fillan me ndi apo se kara temperatura i manet, kara po vjen muftof, i këpi atyta i shtektan qot shkana të kush më ngratë shkana tje ku e ngrohë besimit i, ku e rumë besimit i për këtë ashtuja Allahu Gjallaj, ka s'ilë këtë shambull, për mes pejgamberit, sëllë Allahu sërëm, që ne të kuptojmë se si duhet me qenë si musliman, e për qenë si musliman si duhet, pa dushim se duhet me i kushtu vëmenje, shështis, rejthit, vendit, lokaleve, mohabeteve, miqasive, gjithave, që gjitha këto me qenë në shërbim të, në shërbim të besimit të të, në shërbim të imani të, në shërbim të dëvë e dyta që mund të përmend në këtë klasë më është se kras kushteve klimatike dhe rrethanave dhe tokës që kërkon ky dru, ky dru kërkon edhe më kujdes për ta, do me ujit, do me mirëmbajt, andaj edhe imani besimtarë të kështojm. Nga se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjedidu imanekum fi kulubikum për të rinë imanin vazhdimisht në zemët e juaja fe innehu jekhluku kema jekhluku thub nga se aj qka ndodh? nga se aj zbejë si kur si zbejë tesha e ke pa po një tesh që je ban vazhdimisht, vazhdimisht, vazhdimisht edhe kur se në rën si ringati, se lanë, qka pote? edhe të më onë merë irtë kje që po edhe zbarët e hekët në gjyra do të menejt gati andë e teshez besimtari rinë gati një kmi i shek e bajt shumë e hek e mërë tjetërën andë edhe besimtari edhe imani kërkan ujitje kërkan menejt gati e qësh i rim gati imani ton me fjalët e Allah fjalët e pekamberit e nëson i rinë gati, dhe kri, me përmanda Allah në gjelë lewale është ri për të njërje bashdimisht E pun dhe pra ndaj, të punë të tjera. Prandaj duhet mënë të gati vetëson ata. Me shikuh. Pse për shembull ë uh, më herët kam qenë më i devotshëm pse sot, pse do të më konë kundërta. Nësta më herët kimiçin ë uh, më të ruajtur përballë mkotëve. Sot ndoshta dikush me lehtësi bën, pse dhe më thonë, ka ndodhë një zbehje, duhet me e rishiku, pëse? Dhe me e marë vetë në në. Për këtë arsuje, pejka më berët në kam su që me e ujit imanin, me ujit pëmën e imanit në zemra tona, që druni imanit me u rritë, e me u forësu, edhe me në shurë rëjnë, por dhe me bojgjetët bukra, edhe frytët tëmbla, nëse kështo është imanit, si druni, ka rëjnë, Sigurisht që më tjej këllëna takimin me kalor apo ka rënë ko trungk, ka gjethe, trung, ka, ka fryte. Por për të dukur kështu i bukur, do të propoz gjethe e fryte bukra të mla duhet me me ujë. Ujit. Ujëte, rrigati moniton, rrigati. Dhe e treta që dua të them, të ndrojë do të thonë në këtë rast është se hurmeja të ndrojë është nga pemët më interesante vazhdimisht shkenca është duku mahnit me, kët, me këdu qëka nuk zbulojnë pe mirësive, qëdineve, me rekullive dhuzet në këtë pëm nuk ka pëm që ka lëj lëj shmëri më shumë se hurmeja no me qinë raluje ka për lëj lëj hurme e voglë, e madhe, e saret, e kuqe të livara pak me amël, shumë me amël, mesë me amël becë Allah që shka ditë me për Subhanallah. Le le lui. Një shumë e lir, një pak mështraj, një shumë e shtrajt. Një më shpesh, një më rall, një thot, një njum. Tuli forë ka. Don dallojnë mes vete. Dhe ky dallim bën që me dollu pas të edhe në trek, në kohë kur më që brin më lir, ka do të brin më shtrajt, në kohë dalli mes vete. Andaj edhe këtu, te ky shembon besimton ta ka treguar Të gjithë muslimanët janë të mirë. Janë të kurmë, janë mali, s'ka kurmë të dëmshme. Këqë të mira, mi, po jo këto një të mira. Edhe u jo ket muslimanë njëjtë. Apo jo gjithë të njëjtë. Prandaj dallojmë me një mes vete. Ne dallojmë mes vete. E mbi çfarë bazë dallojmë? Dikush bën dallim bazë ngjyrave. Do të thonë i bardi më mirë se i ziu. Gabem Ska thonë pegamber së mëhur me e bardhë me e mirë se zezë, ja. Dhe asë njerë i bardhë, heqë nukon ma e mirë se i ziu. E asë i ziu ma e mirë se i bardhë nukon, dhe pësë është i bardhë dhe i zi. Asë arapi sa ma e mirë se ju arapi, asë ju arapi me misë arapi. Ska në lidhje këtu për dalimës njerëzatë. Asë pasunia nuk është, me thonë, të pasit një matë mirë, dëvatës së janë të mirë. Ose kunder ta, së është kështu duhet me pasë dalim, ka të mirë e ka ma të mirë. Bi qëfar bazë e bëhe dalimi? Bi bazë në asoj që Allahu ka thënë Quran, inna ekramekum inda Allahi, etka kum. Më i mirë, më fesniku, më i ndershme të Allahu, pe juve është më i dhebashme. Në taj, dalimi të nga është basë të dhebashme ristë. Kusho njëri, më ma i mirë, i unë, më i mirë, më të mirë se aji së ka kusho është, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, akoma me se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuko. Çfar tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Ena inni akhshaukum wa atqaukum lillah. Un jam aiçmës shumë dia kon frikën Allah te juve dhe mbi devashmë mes në juve. Me kët bazë e kanë grit Allah xhala xhala luam. Prandaj devashmëria nuk duhet me garu musliman mbi bazat asaj që është materiale, mbi bazat pozitive dhe ato që është e përkosh me këtë dhunja. Gjatë edhe formimi dhe ndërtimi i një kushë më i mirë duhet të mbi bazën e dashurisë. Kushë më e mirë për mirë? Çfarë më i mirë afton? Kush i ndihmon njerëzën më së shumti, ç'aj më i mirë? Kush i rën gatë namazet më së miri, ç'aj më i mirë? Kush më të dërdhësit, ç'aj më i mirë? Kush lexon Kur'anin më së shumti, ç'aj më i mirë? Ai që përmend Allahun më së shumti, ç'aj më i mirë? Ai që më spaqu Flet kash për njerëz. Vştir s'nin du vol kash për njerëz. S'nin du përgoju pe tinav, ç'a më i mirë? S'nin du bajt fjalë, ç'a më i mirë. Ek kështu më radh. Prandaj duhet na me garu. Krejt njerëz garojnë. Nuk ka ndonjë dikush që s'është garuar me dikën. Gjithkush garon me dikën. Dikush garon me dikën se ka kulmin me asë teatri. Apo e dikush garon kush e ka një numër në bank masë teatri. E dikush garon kush ka karmat më mirë di kur na ku do të më garu? Na do të më garu për jetat. Ku shkoi ishte më shumë atje. Çfarë më mirë? Më garu punë mëra. Andaj të ndrozer, dua më të thonë rregull që shumë e rëndësishëm. Të gjitha garat e dunjos prodhojn zili dhe xhelozi. Të gjitha. Nuk ka njërin në dunjo që garon me dikën e që nuk është provokant tani xhelozia azilia kur ai bota më mirë përveç gara e heritit sa so, më mirë që bota ai se te, ti më shumë më don se kë obligim më dorë dorërinave a kuptot nëse dy njerëz garojnë biznes e ky dy i dyti bota më i suksessh se kë e ka xhelozia e pse ky e qujësh ky e ka në gjithë s'ka ka xhelozi përveç ntakua njerëz e devat shumë s'kan xhelozin ai gëzohet pse ky më mirë se ai qi spokoma po shambullat e atë. Prandaj për njerëzit që ndosh më shumë ti mes vetë, më shumë ti mes vetë. Kush kanë qenë Ebubekri radhiyallahu anhu dhe Omeri. Qyren hadithet nonstop. Erdh pejgamberi sas me te Ebubekri dhe Omeri. S'ka Ebubekri ardh Omer, nonstop i qit për mandum bash ta dy njerëz. Nonstop. Këta dy njerëz lec kanë ndaj bash shumë. Po këta janë shty shumë mes vetë. Kan ngarur shumë mes vetë. Në çka kanë ngarur? Kan ngarur çit pikaft. Sa që Dhe me thonë Një ditë kur E ka marrë veshë Omeri Për një punë që ka mënu që veç aje bën Ebu Bekri kë bëgjima t'i ka njës në ebon Një punë të saktume Ka thonë, o Ebu Bekri Po s'ka kush në zënë t'i jo ola Në në qysh me ushtime t'i kush, kush Kush me në zënë t'i ola Gara për t'mir Gara për sevap Për shpëblim Dhe kjo garë është gara e vetme që i bën njerëzit të me garu edhe me udash. Të gjatë gara, të gjithë ai bonjet me garu edhe fatkeqësisht me urrejt mes vetëve. Sa më shumë të garojnë, shtyhen mes vetëve, sa më shumë e humbin dashinë që Allah na rujton. Për sa të sot që ka, ndoshta përpara i përmen ato kohra kur na dashte na vizituat para luftës kur na kona po, pse s'ka pas garë shumë si sot. Kush po bën më shumë, kush po Ne do shtoj të kemë pasë që na do më shumë zvetë, që na pasë më shumë rrahmet dashni. Tashin e habi tu garu, pi habi se kemi harrua edhe vllahun e kemi harru prindën, e kemi harru motrën, e kemi harru mikun, koishin e kështë mradhën. Prandaj po me garu, po mos ti, po mos dalu. Por jo mbi bazat dënyas, jo mbi bazat ngjyra, se mbi bazat pozitivës, por mbi bazat të dashurisë. Frikës ndaj Allahut që na çëllon. Dhe e fundit që më të duhet për mbyll të ndroves se kar ku e zonit e fundit është e, prej veqëribe dhe specifikeve të këti drunë interesant është është që sa ma shumë vjetë banë më produktiv është dhe thon, me thonë, një hurme 20 veqare bënd shumë ma shumë hurme se një hurme 2 veqare dhe sa ma shumë, ma shumë banë që është dhe muslimonin është sa ma ka pleçnia, ma shumë i badet ma shumë dhe veçmëri të gjithë dhëtë me kontë kujtet shumë mirë po Ka ardhur një herë tek pejgamberi ala sallallahu alaihi dhe sahabësi kushëtarë, Abdullah ibn Busr, radhiyallahu ta'ala anhu. Sa? E ardhnin tek pejgamberi sallallahu alaihi dhe i tha: "Ya Rasulullah, men khayrul nas?" Ojërgur i Allahu, kush është njeriu më i mirë? Njeriu më i mirë është, çfarë tha pejgamberi? "Man taala 'umruhu wa husna 'amalu." Fai që rënën më shumë e bën më shumë punë mirë aftë. Prandaj, njeriu sa so më shumë vjetja e pa Allahu, jo leula, e shvizan mundësi në vjetë dhe përme shtu, boj i badet. Jo përshambull në rini, e kërkur ma herë, ma aktiv, ma tash, jo, ba shtash do të midon ma shumë. Ata që ngarojnë, që tham gara, kur jepen ma zori, ma shumë dhe kur jepen, në fillima në fund. Në fund, që tërë ka arë më kry, andaj, Allah u gjenë leona ka përësit, që kanë i, se na nuk edhim kërë fundi, mund marë dhe dhe dy vjeqarit fundi, po po vlasëm përgjërshme, me regullat përgjërshme se këto për eshte nga nuk i di në ka e pa lau një mësim të ndërënëzërën në ka thonë lau gjallë leora ku i desu një ku t'ju vjen e në dhirë përkujtusi e kanë thonë ulemaj e të kusha përkujtusi kush për në pregadituk ma shumë dhe ma te për kur djenë përkujtusi për të kujtonë diqka që ke njësë me shku kanë thonë djetar Fia bardh e par që del, po të kallzon Zoti që ecë. Apo, a thai kujdes? Sa ma shumë fije dhe, më shumë ston fia të bardha, duhet të bëhu më i but, duhet të bëhu më ma i mirë, më zemërgjon, më shumë më fal, më i ka dalshëm, ngutia e të këndrinis, maturia e të kpleqnis. Apo, iri u gutët, fri mund vë të ka. Që ta është i vjet i von, ka dalu as i komprovuon këtë punë. Kur i kena bona, as u gut, ka daldash këto punë. Më smëkon dhjetret, çka bojnë tri? Te prishin. Pra e do t'ni mësuj ka dal. Pse? Pse me vjetë e kam mësuar çka motoria, çka qorsia. Vjetë kanë bocë shtofta. E kam mësuar përvoja, e kam rrex dhunjoja jeta e kam rrex. Prandaj sa so më i vjetër, më i but, më zemërmir, më zemërjon, më bujor, më i devotshëm, më shumë Allah më përmend, më pak më qirpun so te uja, sa më tepër afrot ka vdekja, më shumë i gatshëm për mekon banor i xhenetit. Ço qoftë ka edhe hurmia, sa më vjetër është, më shumë po jep. Konsideri se, se s'marr vesh hormone, por çfarë thon ekspertat. Andaj, ky është krahasim që ka vuajë pejgamberi sallallahu selam me hurmën. Nëse Allah xhellahu ala ç'na munsën me një vetvetën. Njëje që na munsën me përmirësua vetvetën. Vetë Dhe Allah na munsë që timi edhe të devotshum, edhe të garojmë për punë mira. Edhe lut Allah na mënduar se çdo ditë në dhunja që, që po e kalojmë ket më mirë se djeshmë. Ne sallon që e sotshmja, jet më mirë se djeshmë. E nesër mia mekon më mirë se e sotmja. Çdo ditë kemi më të mirë, më të mirë. Çdo ditë kemi më të bukur, më të bukur kuptimin besimit. Çdo ditë kemi më bujare, më dordhës, më gjithë ato që e kërkon. Kemi të mirë dhe të jemi produktiv. Me kaq perioda fund, Zoti ju shpoble dhe ndërroftë dhe rregulloni safat, plasoni sot keni mundsi që kleni mundsi dhe për të jetë me hyjjami. E për tirë që janë jashtë, shpesa që ata i regullojnë dhe i drejqin safat që shdojtëm. Andaj, thyrën i hezani, zotish për lejëtatëm. Salam ala Muhammedin wa ala ali, osahve, osallam, e të sinin këtër.